bagi ini telah menyampaikan surah asy-syura ayat 37 hingga ayat 53 kemudian diteruskan dengan surah az-zukhruf ayat 1 sampai 37 Insya Allah untuk hari senin ibu dan bapa bisa mempersiapkan surah az-zukhruf ayat 38 hingga 89 surah az-zukhruf ayat 38 hingga ayat 89 itu adalah untuk hari senin ya ibu dan bapa bisa mempersiapkan Uh, Kajian untuk hari Senin Baik Ibu dan Bapak untuk tahsin kita pagi ini uh, Kami akan mengulang kembali dari ayat 81 Banyaknya permintaan untuk diulang kembali Karena kemarin baru dua ayat ya Ini ayat ke-81 Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dan untuk mengawali taklim kita pagi ini kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Al Fatihah a'udzu billahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim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 Allahumma zakkirna minhuma ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili an wa ala an-nahar waj'alhu lana hudatan ya rabb al-'alamin Ya 'alima al-ghuyub falaa yaṭughu shay'un min 'ilmihi wa laa ya'uduhu Taqabbal Allahu minna wa minkum taqabbal ya gayb Baik badan Bapak dilihatnya hayat ke 81 kita ulang yang kemarin yang baru 2-3 ayat Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kareem A'udhu billahi minas syaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله من ساق النبيين لما آتيتكم من كِتَابٍ كتاب Ta'aytu kum min kitabin wa hikmatan ta'a kum فَإِنْ تُكُنْ لِبَ مَعَكُمْ Qala, a'aqarartum wa akhartum ala dhalikum ishri Qalu, aqararna Qala, fashhadu wa ala ma'akum minashshahidi Ya surah Al Imran ya. Sekarang ayat yang ke-82. Fa <tuh> ma tawalla ba'da zalika fa ulai ka humul fasiqun. Al-Faujir Dini Allahu Yabron Walahu Aslamah Fi s- mata dan al- ar- b- ta- u- gah- u, wa- Kita kemudian ayat yang ke delapan puluh Amana billahi wa ma'un sil'a 'alayna لَا نُفَرِّقُ لَا يَقْفَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْلُ لَهُ مُسْلِمُونَ اَيَّتَعَلَّمْنِي بَعْضُ الْمَنَارِقِ وَمَا يَبْتَغِ وَإِرَالِاسْلَامِ falan yakbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin wa man wa'nya dan man barang siapa yang bagi ia mencari ghairul islam selain islam dinan agama iaitu falan yakbal min maka tidak diterima daripadanya wa dan ia yang mencari jalan selain islam fil akhirah di akhirat Minal khasirin termasuk orang-orang yang rugi. Inna dina indahil Islam, ini kan? Hanya Islamlah yang diakui oleh Allah. 85 ya. Wa maya bintai ghairal Islam dina, fa lai yuqabala min. Wahyu fil al. Siapa yang terjadi dari yang kafir? Bagaimana Allah menghukum kaum yang kafir, bagaikan Rasul. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَ tidak mau yang benar itu jadi agama Islam dia memilih jalan lain kaifa ya bagaimana Yahadillah akan memberi petunjuk Allah kauman kepada satu kaum kafaru mereka ingkar mereka kafir ba'da ba imanihim sesudah mereka iman wa shahidu dan mereka mengakui annar rasul bahwasanya rasul itu hak haqqun adalah benar waja'ahum dan telah datang kepada mereka al albaynat keterangan-keterangan. Wallah dan Allah lah ya tidak memberi petunjuk al kaum zalimin kepada kaum yang zalim orang-orang yang zalim. Nah, ini ya, jadi yang namanya zalim itu melaksakan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya yerdin itu Islam, gitu kan? Jadi maknanya zalim kan? Lawannya adil. Orang adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Ya iman ya, hanya kepada Allah. Agama adil ya Islam. Ini. Allāhukan jaza 'hum an 'alāhim la 'alatul. ajma'in. Jadi mereka yang zalim itu, mereka yang tidak beragama sesudah keterangan, sesudah penjelasan yang jelas, ulaika mereka itu jazaohum akan mendapatkan balasan mereka. An 'alaihim bahwasanya atas mereka. Nih, dilaknat oleh Allah. Laknatullah, kutukan Allah. Wal malaikah dan para malaikat Wanah dan manusia ajma'in seluruhnya. Itu, ya. enaknya belajar terjemah perkata. Kita jadi pinter Allah. Ya, nanti apalagi nanti digabung dengan metode Granada, metode uh, Kashyap, metode Bayani. Ah, insyaallah ya, insyaallah. Ayat 87 ini, ya. 88nya. Mereka itu dilaknat dan mereka kekal dalam siksaan Allah ya. Kalindinafihha, la yufaffu anhumul azabu ala hum yabarun. Mereka kekal di dalamnya, la yufaffu <tik> tiada diringankan anhum dari mereka al azab siksa. Walahum dan tidak untuk mereka yang sorun mereka tidak di, tidak diberi tangguh. Tapi Islam itu syariat Islam Allah memberikan jalan kepada kita selalu ada kesempatan. Kalau kamu mau bertobat mau kembali lain lagi nih ayat 89 nih. Ya. Jadi jangan katakan terlanjur terlanjur basah ya basah enggak enggak begitu. Bahkan ada beberapa hikayat Sampai dia ber, membunuh 99, terakhir mau bertobat, kemudian eh, terakhirnya meninggal, dihitung langkahnya. Banyak ke tempat bertobat atau tidak. Intinya, bisa sebesar apapun, jika ingin kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni. Ini selalu ada harapan. Ya, jadi Islam itu selalu bukan agama yang pesimis, yang selalu optimis. Tapi tentu tidak tidak tobat kayak sambel ya. Taubah kerjain lagi, dikerjain lagi. Gitu. Nah ini. Jadi, ada masanya untuk kembali. Tubuh ila Allahi taubah tanah Nah ini. Bagi mereka tadi yang memilih jalan selain Islam. Nah, dikutuk tilaknya oleh Allah. Hanya Allah. Bukan hanya Allah. Malaikat juga. Dan semua manusia. Nah ini. Kecuali di ayat 89nya. Ingin lalazina ta'mumu min ba'di az-zina wa aslihu fa inna Allah ghafurur rahim orang-orang yang tabu, mereka bertobat. min ba'di dzalik dari sesudah itu, Wa Aslahu dan mereka adakan perbaikan. Itu islah ya. Jadi ee, maknanya tobat juga tidak mengulang lagi dan mengadakan ee, perbaikan. Kalau istilahnya di revisi, ah, itu ya, diperbaharui lagi. Kalau ibarat komputer, diinstal ulang lagi. Virus-virusnya dibuang, itu ya. Walaupun ada antivirus, Tetap tu virus masuk kan? Itu kan, itu virus-virus iman itu ya. Nah ini dibersihkan. Ada antivirusnya ya. Antivirusnya Zikir kepada Allah. Kesalul kembali kepada Allah. Quran ya, ilmu. Nah ini. Jadi selalu islah, selalu memperbaiki diri. Innaaladin ta'bu mi.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 Karena itu eh, apa penginapan maktab-maktab, hotel-hotel sekitar masjid itu dipugar ya. Pasar Seng apa itu sekarang sudah tidak ada. Jadi dipindahkan mungkin ya. Nah ini para haji, para hujan haji, calon-calon eh, haji ini. Jadi jauh katanya. Jadi dari, dari penginapan ke tempat itu sekitar ada yang bilang 2 kilo, ada yang bilang 4 kilo. Cukup jauh ya. Kalau dahulu... Tahun-tahun yang lalu, mau sholat mau apa, tinggal turun gitu. Kadang-kadang, Pak Syafi ini bercerita ya. Nah Saya mah belum ke sana. Ada yang suka manggil Pak Haji, ya terima kasih itu doa. Jadi kalau ibu-ibu pas hari Jumat, mau sholat Jumatan, mau berjamaah, tinggal buka jendela aja, udah kelihatan dari penginapannya gitu kan. Itu. Dulu. Tapi untuk tahun ini kata terasa sulit. Ya ini tentu lagi diperbaiki, mungkin mungkin dua atau tiga tahun lagi akan lebih nyaman lagi ya karena memang perbaikan itu selalu selalu ada ada efek sampingannya. ya itu samalah seperti kaki lima kan kita enak ya belanja di Jatinegara itu enak di pinggir-pinggir jalan tuh enak nggak usah capek-capek ke dalam kotor-kotoran itu ya ke pasar tradisional tapi itu tadi mengganggu jalanan saat dibersihkan pembersihan nggak boleh jualan di trotoar dan ini kita harus belajar ke dalam. Ya itu seperti itu kan. Ya, ini. Jadi perbaikan. Nah ini Tapi walaupun apapun bagaimanapun jauhnya. Tapi niat insya Allah ya. Panjangkan niat. Ya. Tekadkan niat ya. hanya karena Allah. Karena Allah Rabbi pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ya, itu ya, insya Allah. Tidak yang pantas lain surga. Surga jannah. Ya itu. Masya Allah ya. Jadi ber berbahagialah yang sudah mendapat panggilan. Yang sudah berhaji. Yang belum selalu kami ingatkan. Niat yang kuat. Dan mulai menabung. Sisihkan. Bedakan tabungannya ya. Jadi banyak cerita-cerita. Jadi pergi haji itu bukan karena kaya. Bukan karena ada uang. itu Dalam artian uang sendiri. Banyak kasus terjadi. Ada kemarin yang cerita. Tukang pijit keliling. <laughs> Berapa sih bayarannya gitu ya. ya kita bukan menganggap... Yang kecil dalam artian e, logika berpikir kita kalau untuk berhaji 35 juta masyaallah ya ya tapi dengan seizin Allah karena niat tekad dia ingin berhaji e, kebetulan pelanggannya itu gitu ya pas memelaksanakan haji e, sakit dia ya. karena sakit dilimpahkanlah sama yang tukang wijit ini Akhirnya, tahun ini dia berangkat haji. masyaallah kan, seperti itu. Akhirnya bertanya, apakah haji itu dengan ongkos dia? Tidak, kan? Dengan seizin si Allah. Ada juga yang ingin berhaji karena tidak ada teman. Kemudian mencari teman, seperti itu. Allahu Rabbi. Hmm. Itu <tid> ya. <-dia> ini. Bu Hartono. bu Iya. Pasar singnya sudah dibangun lagi. Oh, jadi bagus ya. Oh, sudah ke sana ya kawan Iya, <laughs> ya. sudah diperbaharui. Tapi katanya memang uh, letak dari masjid ke tempat, tempat penginapan agak jauh Apa oh, begitu ya? Eh, ya, apapun Yang penting kesabaran, keikhlasan Tapi tidak ada yang yang yang nyesal ya pergi ke sana itu Selalu ingin kembali Katanya begitu InsyaAllah ya mudah-mudahan Ya nah, haji ya umrah dulu lah gitu Walaupun haji ya, memang kita haji itu wajibnya sekali. Kita kadang-kadang wah pak iya sih. Ternyata dalam uh, tafsir Ibn Qasir, dalam tafsir Al Misbah ya pak Kura Sehab menjelaskan Rasulullah tak hanya berhaji sekali seumur hidup dan umrohnya empat kali. Jadi ya? ini, wshallah Rasulullah kan contoh, suri dan ingin memberikan gambaran tidak ingin menyecahkan umatnya. Ya? Coba bayangkan kalau haji itu harus setiap tahun, bayangkan. Tapi ya bagi yang bagi yang ya punya rezeki dan ada kesempatan mungkin haji pertama merasa kurang sempurna disempurnakan lagi itu lain. Ya. Tapi jangan tiap tahunnya kasihan yang lain. Gitu. Oh, enggak pak Haji Pak Harris saya tiap tahun perginya. Karena memang pembimbing ialah cerita itu ya pembimbingnya. Itulah karunia Allah ya. Jadi jadi pembimbing itu enak ya. Selain bisa berhaji tiap tahun, nah itulah. Insya Allah, ya. Itu yang sudah susah gitu ya. ini. iya hmm, hmm, Pak Hasim. Terima kasih ya. Mudah-mudahan. Pak Hasim juga ya. Itu. Jadi. Jamaah-jamaah saya mah Pak Haji semua. Alhamdulillah. Itu. Tapi sekali lagi. Kita hajinya bukan. Bukan haji karena ongkos aja. Tapi haji dengan ilmu dan iman kita. Banyak ya. Sudah berhaji. Tapi tidak, tidak mencerminkan kehajiannya. Itu. Kan kita pergi ke ibadah haji itu memproklamirkan diri di sana. Ada batu tujuh untuk melempari setan. Batu setan itu musuh abadi kita. Tapi kenapa pulang dari tanah suci setannya dipelihara di rumah. Ya. <laughs> nah ini. Itu. Masya Allah, ya. Ibadah kita. Itu. <laughs> ya. Mudah-mudahan yang kangen ingin ke sana lagi. Ya. Ya. <laughs> Insya Allah. Uh, walaupun tidak dengan haji, kan, bisa dengan umrah Eita. Iya, kita teruskan ya. Nih, mohon maaf nih, agak perlu, agak, agak terumah ya nih. Jadi, kalau suaranya kurang indah, kurang mengombang, memang agak terasa uh, masuk angin barang kali ini ya. Memang udara, cuaca seperti ini memang Allah yang memberikan, tapi memang uh, faktor wasilahnya ya. Banyak yang sakit, banyak yang diuji Ada yang pilek ada yang pulih Sabar ya, semoga Allah memberikan kesabaran Karena setiap penyakit yang ada pada diri kita Kita sabar menghapuskan dosa-dosa kita Tapi bukan berarti sabar tidak berubah Tetap usaha gitu ya Jadi orang Islam itu selalu optimis tidak nge, Tidak apa ya Tidak selalu menyalahkan Allah Kan kadang-kadang seperti itu Orang dikasih hujan marah-marah. Dikasih panas marah-marah gitu. Syukuri semuanya ya. Semua. Gitu. Karnia Allah. Baik. Ini ayat ke... 89 ya. Sekarang 90nya. Gitu. Dan kalau terjemah perkata sudah dimiliki. Kan enak tuh. Quran berwarna sudah dimiliki. Masih belum pinter juga membaca... Coba dimiliki kaset-kasetnya yang saya... Ini kan saya rekam di sengaja untuk ibu dan bapak latihan. Nanti silahkan perbanyak, silahkan bagikan gitu ya. Untuk pemula yang belajar cukup lumayan lah ya. Kalau kita mengikuti syekh-syekh itu kecepatan mereka. Karena mereka memang syekh ya. Masya Allah 37 janjah hafal gitu ya. ini. Silahkan. Kalau juga belum lancar, coba nanti dengan terapi hentak. Dipukulin ya. Ini ketat ini dipukulin. Awalnya gua ah, takut-takut dipukulin, takut sakit ternyata enggak ya. Alhamdulillah. Biasanya baca Fatihah aja susah. Kemarin saya waktu saya ngaji di asrama sampai 4-5 surat. Alhamdulillah ya, insyaallah. Bayangin setiap pertemuan 3-4 surat. Lama-lama kan lancar. Tapi saya tidak pernah senang. Tidak pernah suka kepada orang yang hanya menggelak gelik Quran. Ya, hanya tapi bukan titik ya, berkoma. Jadi Quran itu bukan hanya digelak-gelik, dilaguin saja. Walaupun membaca Quran itu ibadah. Huruf demi huruf. Setiap satu huruf, sepuluh hasanah, sepuluh kebaikan. Tapi saya tidak begitu suka kepada orang yang hanya ngegelik klik, Tapi tidak pernah belajar terjemahnya, tidak pernah belajar pasirnya. Makanya... Tidak pernah ada perubahan dalam diri kita mana kita manakala kita membaca Quran hanya sebagai bacaan saja. Pahala jelas Allah Robi. jangankan yang baca, yang dengar aja dapat pahala. Tapi apa iya hanya sebatas pahala. Kita dapat surat dari Bu Hartono di Perancis. Ia <laughs> bahasanya bahasa Perancis. Saya bangga dong. Wih ini dapat surat. Insyaallah. Uh, Suratnya, kertasnya bagus, harum lagi. Saya cium-cium suratnya, amplopnya Saya simpen di atas lemari yang rapih, yang tinggi. Karena saya menghormati surat itu. Tapi ditanya telepon, Pari-pari sudah dibaca belum suratnya? Oh, aku gak baca, cuma aku simpen. Aku cium-cium, aku baca sih bahasa Perancis kan ya tulisannya kan sama aja tulisan Latin tuh tak baca berulang-ulang ngerti enggak isinya Enggak ngerti orang saya enggak ngerti nggak belajar bahasa Perancis oh gimana tuh isi suratnya itu ditunggu di bandara tanggal sekian gitu sudah dibayarin ininya ini tinggal pergi ke Perancis gitu begitu atau apa gitu lah ya karena kita enggak tahu isinya ya kita gitu harusnya tanggal 15 berangkat Eh, kita tidak tahu gitu. Makanya Pak Koreshya bilang Kalau kita tidak ngerti bahasa Perancis Ya tanya sama orang yang ahli bahasa Perancis Maaf Bapak ini Ini ini saya dapat surat loh Ini dari Buhar Nah ini Apa isinya Oh isinya Pak Ali ditunggu di Perancis tanggal sekian Fasilitas semua sudah disiapkan Jangan lupa Ini ini ini Gitu kan ya karena kita enggak pernah mau tahu isinya senang-senang aja kita dapat surat kayak seperti dalam cerita kan dapat surat dari raja kita senang aja dapat surat dari raja padahal itu hukuman bagi siapa yang membawa surat ini karena gini gini gini akan dihukum mati dia senang-senang aja kalau tidak mengadakan pembelaan eh, karena kita senang, kalau dia diam berarti dia betul salah ...karena kita tidak pernah tahu isinya. Nah ini, ini ya logika berpikir kita. Mari, mulai membaca dengan baik dan benar tahsin, tajwidnya. Juga mulai kita belajar Quran. Saya kan bukan keluaran pesantren Betul, mutlak, harus mem, bisa mentafsir, bisa menterjemah. Itu harus dengan ilmu. Jangan sekali-kali menterjemahkan Al-Quran. Jangan sekali-kali menterjemahkan. Kalau membaca terjemahan ya boleh. Kan sekarang ada terjemahan di Departemen Agama, Tafsir Ibnu Qasir, ini dan itu. Nah ini. Jadi kalau menterjemah sendiri, betul. Makanya baca terjemah orang. Karena kita kalau mesantren, sudah enggak mungkin lagi. Mesantrenya di Radio Kayu Man seperti ini. Tapi nanti buktikan ya. Dengan belajar metode-metode menterjemah Al-Quran, serasa kita di pesantren. Kita belajar lagi pi ilmadi, pi ilmu di ilmu dore. Kita belajar lagi mansup, naat, manur dan gitu ya. InsyaAllah. lagi disusun Ibu Erni, insyaAllah Allah itunya uh, materinya ya. Gitu. Ini, ya. Jadi baca Al Quran, belajar Al Quran bacaannya dan isinya. Itu biar kita mengerti hidup ini. Jangan sampai kita sebagai Orang yang sering membaca Al-Quran. Tapi kita tidak pernah tahu berita dari Al-Quran itu apa. Allahu Rabbi ya. Setelah kita memiliki indeks. Indeks itu kan ada yang warna biru. Ada yang warna merah. Ada yang indeks empat jilid. Ada nanti indeks tercanggih. Nah ini lagi diperbaharui ini. InsyaAllah mungkin sepekan lagi sudah bisa jadi. Allahu Rabbi. Pantesan kita tidak pernah pintar. Ilmu Al-Quran itu banyak sekali. Itu ya. Itu ya. Uh, itu. Kalaupun mereka pinter karena sering pakai Coba dia buktikan Sering pakai Oh ayat cakat Oh di surat 60 Surat 9 ayat 60 Infaq. Oh di surah Al-Baqarah 215 Atau 260 Rabbana Atina Oh di surah Al-Baqarah ayat 215 Nah itu karena sering oh, Orang Yahudi dan Nasrani gak suka sama kita Oh surat Al-Baqarah ayat 120 Tuh oh, gitu ya Karena sering Insya Allah eh, Banyak yang sudah saya SMA sama saya Apakah kisah ini jadi pintar sekarang? Ya, begitu yang kita harapkan kita belajar bersama. Jadi jangan katakan bahwa kita tidak pintar. Insya Allah, kalau usaha ya. Ya, soal apa, memori kan lain cerita. Yang penting kan ada tulisannya ya. Ada, kalau ayah, ayah itu bilang belajar tajwid itu ada buku pintarnya. Nah ini nantikan, Bu Ernie sedang merevisi tanya-jawab tajwid... Ringkasan tajwid, contoh tajwid. Jadi untuk belajar tajwid mudah sekali. Sangat mudah. Tapi bacaannya ini mutlak harus belajar di depan gurunya. Jadi belajar apa dengan siapa saja? Silahkan. Buktikan bahwa belajar itu mudah. ya Tapi dengan syarat untuk baca Quran itu sama seperti berbahasa Inggris. Tidak bisa otodidak, tidak bisa baca sendiri. itu ya Harus ada pembimbingnya. Harus talaki berhadapan. Jadi kalau... Sedang dengan teori-teori belum mampu juga ini buku seribu sepuluh juga. Bagaimana caranya memutus bacaan? Nanti dengan sendirinya juga e, tahu ya. Itu memang kalau ada la, itu ada ilah, nanti ada ada ma jangan ditinggalin. Nanti ada trik-triknya ya. Baik ayat ke 90 puluh. In, ing ing Innallahziin kafaroo' b'ad imanim, thumma dadu kuffar, thumma z... Zai bukan jim ya, bukan kolkolah, thumma da, thumma z dadukfur lan lam taqbal wa ulai ka hum Allahu Akbar kita baca bisa ngerti Nah lihat tuh buku pintarnya di bawah kan ada tuh Inna alladina inna li tawqid. Inna sesungguhnya alladina orang-orang yang kafaru. Kalau ada wawak mereka kaf, kafar. Kufur ya. Kafaru mereka kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Mereka kafir. Baada imanihim sesudah iman mereka. Fumazdadu. Kemudian mereka bertambah kufran kekafirannya. Lentuk balah tahu batu tidak akan diterima taubat mereka. Wa ulaiika dan mereka itu homo balun. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Innaladina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir. Kenapa dah mereka wau alib tu, ya jama. Ya, kafaru fil ya, nanti kita tahu ana fil mana fil mudore mana fil amar kata perintah kalau fil mudore lo e, di awal Anak itu ya a-nya anak-anaknya nahnu-nya di awal kalau fil madi di ujung gitu kafaru innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir nah, nanti rumus granadanya ya Nah, saya dapat dari Pasolihin ini Pasolihin ya ini bagus sekali betul itu hmm. mas santranya itu harus lama ya tapi dengan metode Granada itu seminggu dua minggu bisa paham itu insyaallah ya dengan metode yang bagus sekali buktikan jadi kalau ibu dan bapak sempat ke toko buku ada metode Granada pas saya dulu ikut trainingnya dengan beliau itu insyaallah berikan kemudahan nah, nanti kita berbagi lagi ya kapan-kapan Pasolihin ini kita undang. Innal ladhina sassungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir wamaatu wa hum dan mereka mati wahum dan sedang mereka kufar dalam kekafiran falayuqbala maka tidaklah diterima min ahadihim dari sesudah di antara mereka mil ul ar sepenuh bumi zahaban emas wala wala wifta wala wiftada Walaupun dia menebus dirinya dengan itu. Maksudnya, ya, mau nyogok juga. Ya, mau apa, ya. Ya, ngebayar dengan emas dengan apa. Orang Allah Maha Kaya. Nah ya, ini, tidak butuh. Gitu, ya, Ulaika mereka itu lahum bagi mereka. Azab ada siksa. Alim yang pedih. Wa malahum dan tidak ada. Maknya di sini mak napi. Kayak kaan not ya kalau bahasa Inggris itu. Wa malahum dan tidak bagi mereka min nasirin dari pa, pa, uh, dari penolong atau memperoleh bantuan ya, penolong. Ini. Ya, nah, paham. Enggak jelas nih ininya. Lihat terjemah Departemen Agamanya tuh. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka... ...sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Allah, maha kaya, enggak butuh itu buat Allah ya. Nah ini. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih... ...dan tidak memperoleh penolong. Nah, pengembangan... oh ...saya sudah mulai paham, tapi belum mengerti. Nah beli asbabun nuzul, asbabul wurud kalau hadis, kalau Quran asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Itu ada beli tarekh tafsirnya. Beli uh, tafsirnya. Mulai dari Jalalain, Jalalain itu dua buku ya. Uh, kalau Ibnu Katsir sudah ada uh, revisi. Ada yang 4 jilid, ada yang banyak. Uh, Ibnu Katsir uh, Al-Misbah banyak juga eksklusif sampai sebelas kalau enggak salah ya itu. Nah, itulah mulai insyaallah akan menjadi pintar gitu ya sampai 91 nah ini in illazina kafaru wa ma tu wa kuffar kuffar kuffar ifanya gitu bunyi m tapi samar وَهُمْ كُفَّانُ فلن, فَلَنْ يُقَبَلَ فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْبِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ Ulaikalahum azab alimu, wa malahum min nasirin. Salak Allahul Amin. Coba buktikan. Jangan katakan kita tidak tidak pinter. Dengan terjemah perkata ini kita akan pinter. Hanya soal waktu aja. Kalau di kan cuma satu jam, itu juga satu jam dipotong 15 menit tapi ya itu tadi Tidak ada rotan akan pun jadi Saya hanya ingin memberikan apa ya eh, Awalan yang baik Pagi-pagi gitu Setelah yang susah itu Kebaikan itu awalnya Kalau sudah mulai enak eh, ya. Teruskan eh, Jangan beranjak dari tempat Masing-masing terus sampai salat duha eh, Ya Baca Quran Lihat eh, terjemah perkata di bawahnya Cepat insyaallah akan paham. Setelah kita memiliki terjemah perkata, ada tafsir Departemen Agama di sampingnya, ada indeksnya juga ini di awal-awal itu. Kita akan menjadi paham, ya. Itu, baik. Kemarin ada yang minta untuk mengulang Al-Muzammil, ya. Itu kan sudah ya, sudah disampaikan. Kita Al-Muzammil. Ada juga yang minta al Maarij. Ini ya, surah Nuh. Nah, Al-Ma'ariz, coba kita lihat ya. E, hentakan itu hanya dalam latihan. Hanya dalam latihan ya. Tidak dalam praktek seseharian. Disentuh, sentuhan itu, kalau satu jenis kan pakai tangan, disentuh pundaknya apa kakinya. Tapi kalau enggak pakai alat. Kalau beda jenis pakai alat gitu ya. Supaya tidak terjadi apa, ya, batal luruh kita nanti. Cuba dilihat sudah al -Ma aris ya masih ada waktu sedikit untuk latihan hentakan kita untuk latihan hentakan ini jangan dipake setelah ibu dan bapak hentakannya bagus nada nada Quran ya kalau lagu kan nada nada lagu ini nada nada Quran ada nadanya baca Quran juga enggak sembarangan kenapa ko pari si a si b si c ko enak nadanya pas sama soal lagu mah ya. variasi aja yang penting nadanya dulu benar. Coba dilihat ya di surah ketujuh puluh surah al Maarij, ya al Maarij itu jah Jim al Maarij ayat ke mana sembilan belas nih. A'uz A'uz bilahi rajim bis Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 569 ya yang memiliki terjemah perkata atau Quran berwarna. Alhamdulillah halamannya sama. Jadi mudah. Innal, innal insana khuliqa huwa biar tahu manusia Allah menciptakan manusia sesungguhnya manusia kok manusia itu diciptakan halua, keluh kesah manusia tidak pernah syukur dikasih hujan marah dikasih panas marah itu. dikasih banjir apalagi padahal banjir salahnya dia juga buang sampah sembarangan nah ini ya enak aja buat buang sampah kemana-mana akhirnya yang enggak berdosa kena juga Innal, innal, insanahul qahalua, halua. Jika masahul syarjazua, tuan ada siapa bila masahul syarj menimpanya kejahatan kesusahan jazua dia berkeluh kesah. Wajah mersahul khair manu'a dan apabila menimpanya kebaikan dia sukses dia sukses dia beruntung dia ini manu'a menahan dia sangat kikir itu manusia itu ya sifat manusia ini Allah yang berbicara bukan bukan ahli bukan ini Allah manusia itu selalu keluh kesah selalu kurang aja tetapi ada istisna istisna ada pengecualian Inilah musallin kecuali orang-orang yang menegakkan solat. Solatnya bukan hanya asal solat ini ya. Solat kemudian. Al-lazidahum al-solatim dan orang-orang yang mereka. Ya kalau ada orang-orang yang mereka ini orang-orang yang pasti pasti ya ala salatihim atassalat mereka daimun orang-orang yang menepati atau konsisten continue daim itu ya ini itu 2 3 mereka yang se, eh, tetap setia melaksanakan salatnya enggak bolong-bolong ya. eh waktunya ya besok dosis lagi ya ada saran ada kritik jangan sungkan saya senang sekali ya ibu puspa ni kalau dengerin pak arimah Enak-enak aja. Nanti dengan sendirinya kok bu ya. Cara di mana berhenti di mana ini nanti ada ada triknya. Uh, memang kalau pas ada ma adalah itu harus ke lagi. Karena lah itu kan negatif. Kalimat negatif ma ma itu ada ada yang berarti apa-apa yang ada yang ma juga uh, tidak. Wah maulah hubi golfil na itu lah nanti. Jadi ada ada kalimat negatif, ada yang ah uh, uh, nggak negatif. Jadi pas menemukan ma sumba nanti. Ada trik bagaimana cara berhenti, menghentikan bacaan dan menyambung. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan, jangan ragu. Silahkan ke 0812 8287881, 0812 8287881. 7881 Di 828 talim hari ini belajar terjemah perkata. Nanti ada Abi, ya. ini alumni gontor. InsyaAllah ya. Kalau saya memang tidak ada apa-apanya, sedikit ilmu saya. Ayah dengan ayah nanti. Belajar terjemah perkata dari mulai suratul bakorah. Ada Samsudi yang belajar bahasa Arab. Ya, insyaAllah. Ibu dan Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kita berharap dan berdoa semoga kita tetap istiqomah. Tetap diberikan taufik dan hidayah. Tetap dalam iman. Mati, muafat, kita meninggal, kita dalam keadaan iman. Itu yang terpenting. Selalu continue, selalu belajar. Selalu kita berharap ada jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan tujuh FM Radio Kayu Manis Jakarta. RK.